Pundua egiten uh, dugu aterbeako zuzendari ordea den uh, Pantsika Ibarburrekin egunon. Egunon zuai. Hor duan uh, egitura edo antolaketa eta berezibat plantan eman uh, Momentu zor uh, lehen egun hauek uh, direla eta nola pasatzen da? Berat, uh, lehen gauza, mailako uh, hamailako uh, otzaldian pasatu dira eta ondorioz uh, bai honako ko etxeak uh, ideki ditu orain arte genituen uh, berogoil bat toki ez gain bestete hamar uh, toki baiionan eta hori hart uh, arraxetik eta ala bil gawaldi paxatu dira uh, leengauza da um, Um, beharrezkoak ziela ezin bestekoak bitan dena lehen gauatik uh, be samamar uh, toki gehiago horiek uh, oshoki uh, beak ziren beABaldian um, bea eta eta Doneman eta Endaian barne uh, toki gutiak uh, beak ziren eta atert uh, gauean beste uh, sorti pertsuna uh, hotelan ere... Uh, Bideratzea beharrezkoa izan da. Mm -hmm. Beraz, uh, ala, ongi etorriak izan dira toki horiek, eta oino gehiago ere uh, hotelari uh, beharrezkoa izan dugu uh, eskaintzak egin. Eta matzoko gauean uh, beti ere, bala, dispozitiba bete betea, uh, jendek beraz uh, galderak uh, eta beraz orientazioak badituzten, beraz uh, temperatu horiek begiratuz bene hori horiek beharrezkoak ziren. Gu aterbea zala eta elkartidea zala haintzina hori egiten dugu eta beharrezkoa da egusten dugu hor galderak dira eta bestirik ez dugu uru nago joaiteko aldiz, larri aldeko arrera batean gure proiektua bat, eta gu haintzina temaiten duguna da zinez miarritzen egiten dena jana baita aterbe bat eguno suan edekia dena Hor zinez, pausatzen aldena, zenta egun suan egoetena aldera, epe luzeago batekin, e, behar guziak betez, eta gero, ala, zoziki ere gauzak e, pixka bat lantzeko jeneekin, pixkanaka, pixkanaka, baina, e, xakoneko lan baten azteko e, eta xekurtatzeko. Eta zinez, pertsonaren behar, ba, ez egunerokoa baitez bada baklarik hartuz, baina hori bete eta peskabat bat eman, ba, edo nori, sedea hori nago joa etea eta bere, bere projektsioenak la, lagunduz. Mm -hmm. Hori, supusatzen du, uh, medio gehiago eta alamiar hitzen uh, boutsatu eta garratzen dukun projekto hori bikoiztu edo irukoiztu mm -hmm. uh, euskal errian zinez, ala, gure benetako galdera guziar Bexakuneko eta benetako erantzunen bat emateko gizan. Segurrik, estaduen misi misionetan sartzen da, Aterbea eta e, orretan e, eta susten gorekin joan behar dugu. Aldeoktarik e, haien misi e, misionetan eta lehentasunetan da, baina laguntzaren aldetik ez da aski izanen. Mm -hmm. Ez aski izanen eta berko da ere lujaldeko Uh, Eri aldean uh, su bildu mm -hmm. diru laguntza nitzaku bildu uh, alako proiektu baten uh, su txik jartzeko Gero, badabeste berizita su mat da uh, eskualdearen uh, egoitzaren gare uh, presio eta uh, edo zen gauzetan oztopo bat da hemen mm -hmm. uh, estado baten uh, diru laguntza berdina izanen da eskualegiaren edo ez dakitze departamentoaren tza frantzian Eztuko dut ana txintzin diren ojaldeen beriztasunak, alokailuak e, tipia, gaudia kedu, la kurik. Ta hemen egoitzaren txistua uh, eta beharrak bizki gurak dira. Niaz uh, eskuratzena ditukuna uh, diru laguntzekin, badakigu este la betetzen alako eta berko dugula, Beala beste sustengu finanzialak ere bildu, beritz uh, beste uh, uh, miarritzen den beste olako zentro baten uh, xoti jartzeko. Mm Hora, -hmm. eta uh, uh, da biharko, uh, baina han beti diskuzioetan da etengabe, eta pizkanaka, pizkanaka, behatzi urte eman zen uh, miarritzeko edekitzeko, ba guaxiagirar uh, beste parta edekin, uh, ba, bigarren baten edekitzeko uh, ez da baidan, azterketetan eta partikartze horretan.